durant el 6è congrés de mercats municipals, al que han assistit representats dels 132 mercats dels diferents municipis de la província de Barcelona, s'ha presentat una guia per millorar l'eficiència en la gestió d'aquests equipaments, que aposta pel model de cogestió co entre l'administració local i els paradistes. Compartir amb els paradistes molta de, de les responsabilitats de gestió d'aquests equi equipaments és l'evolució que proposa els 132 mercats municipals el 6è congrés de mercats municipals. Durant l'esdeveniment, de fet, s'ha presentat la guia d'orientació per a la gestió eficient dels mercats municipals, elaborada per l'Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona, que proposa al conjunt de mercats municipals de la província un nou model de gestió per a aquests equipaments, la cogestió. La col·laboració entre institucions, l'Ajuntament i la Diputació, és bàsica, com també ho és la col·laboració público-privada, ha explicat el regidor de Comerç, Consum i Mercats i president de Mercats de Barcelona a més de regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, que ha recordat que en la redacció del Pla Estratègic 2015 s'estava comptant amb la participació dels agents implicats. L'objectiu d'aquest nou model de cogestió és afavorir la desconcentració i implicar directament els paradistes a la gestió del mercat. Aquest model, de fet, aposta per la compartició de costos i la participació dels venedors a la promoció comercial, la dinamització i la gestió eficient. La idea és atorgar-los atorgar més eh, protagonisme perquè puguin assumir part o la totalitat de la responsabilitat de gestió de l'equipament en àmbits com el manteniment, la neteja, les inversions. Tot i així, la responsabilitat final de l'ús eh, que es faci al mercat continua sent de l'Ajuntament que en té titul, titularitat titularitat, ja que es tracta d'un servei de competició municipal. Per tal d'implementar-lo, el document recomana professionalitzar eh, el sector incorporant un gerent o un òrgan de gestió en cada mercat, en funció de les seves dimensions i un director que dependrà de l'administració local. D'aquesta manera, comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la això és tot un poble que us parla i acompanya Verònica García, Francisco Miguel i Jordi García.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 I en primer lloc hem de dir que comencen les obres de 46 habitatges de protecció al barri del Bon Pastor. Ahir dilluns van començar les obres de construcció de 46 habitatges de protecció al Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. Es tracta de l'edifici F2, el tercer i l'últim edifici, que forma part de la, fa... de la tercera fase de la remodelació del barri, en què també es preveu 41 places d'aparcament. Es tracta del darrer edifici previst en aquesta fase i dona resposta a la petició dels veïns de poder avançar el reallotjament d'afectats de la quarta fase. Està previst que les obres s'acabin a finals del 2015. El patronat municipal de l'habitatge de Barcelona ha adjudicat a l'empresa Comsa les obres d'aquesta promoció situada al carrer de Biosca, número 3139, per un import de més de 4 milions d'euros. Aquestes actuacions se sumen a les obres que ja estan en marxa de dos altres blocs d'habitatge protegit amb un total de 121 habitatges que ja permetran rellotjar la totalitat dels afectats urbanístics de la tercera fase de remodelació del barri. Es tracta de les obres que van començar a l'estiu passat a l'edifici f situat al carrer de Biosca i format per 61 habitatges, i de l'edifici E2, situat al carrer del Farràs i al passeig de Mollerusa i format per 60 habitatges. Les obres acabaran el juny del 2015 i suposen una inversió de 15 milions d'euros. La remodelació del Bon Pastor al districte de Sant Andreu és un dels grans projectes que promou el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i una de les actuacions més importants que es duran a terme a Barcelona els propers anys en matèria d'habitatge. Preveu la substitució de 784 cases barates amb problemes d'humitat i d'habitabilitat per un nou barri de prop de 1.000 habitatges construïts amb criteris sostenibles i d'estalvi energètic. Des de 2006 i fins ara s'han completat dues de les quatre fases del projecte necessàries eh, per cobrir les necessitats dels afectats i que em permet substituir un total de 342 habitatges. Avui també hem de parlar-vos de la reurbanització i millora de la plaça de la Mainada. Es tracta d'uns de, de, dels treballs d'aglomerat de, dels carrers perimetrals a la plaça, eh, ubicada en el, els carrers Viscaia, Joan de Grai i Concepción Concepció Arenal. Les feines es faran a partir de demà.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 4 metres al carrer Juan de Garay. El carrer Viscaia a l'àmbit de la plaça entre Concepció Arenal i Joan de Regall que es faran també amb el tall de, tall de trànsit. Doncs parlem de demà demà la tarda que es faran treballs de fresat i d'aglúmeres i pintat de la senyalització al carrer Concepció Arenal a l'àmbit de la plaça entre Juan de Garay i Viscaia tot mantenint un carril de circulació de 4 metres a Concepción Arenal. Cal destacar també que aquest divendres finalitzaran de manera definitiva els treballs d'urbanització de la plaça de la Mainada i del carrer Viscaia. Més coses a comentar-vos. Comença el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de Barcelona per al curs 2014-2015. Continua el, pro el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal de l'Ajuntament per al proper curs 2014-2015. Les escoles bressol municipals de la ciutat tenen capacitat per un total de 100.940 infants, amb edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. La publicació de la llista de les sol·licituds de preinscripcions admeses a cada escola amb la puntuació provisional es fa precisament avui, el llistat dels infants admesos de manera definitiva no es farà públic fins al 10 de juny i la matrícula la podran fer les famílies des de l'11 i fins al 17 de juny amb dates incloses. El regidor d'Educació i Universitat Gerard Arduny,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 I ara ens acostem al barri de la Trinitat Vella, perquè hem de recordar-vos que és en marxa la segona fase de la campanya de civisme d'aquest barri de la Trinitat Vella. La campanya m'agrada viure amb tu, continua amb la seva segona fase centrada en la millora de la convivència entre la comunitat veïnals i la promoció de resolució de conflictes. Aquesta fase disposarà de 1000.000, tríptics amb consells en català, castellà, àrab i urdu per afavorir la bona convivència. La campanya s'emmarca dins del Pla Integral de la Trinitat Vella. La campanya centra en temes com el manteniment i la neteja dels espais comuns, el respecte als descans veïnal, evitar les molèsties sorgides d'accions quotidianes, la participació en la comunitat i l'acollida dels nous veïns. Uns continguts que, segons l'Ajuntament, han estat consensuats des dels òrgans de participació del Pla Integrat. Més coses a comentar-vos, ja últim apunt abans de fer una petita pausa. Us parlem dels tallers Aprenem, que arriben a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Els tallers d'intercanvi lingüístic Aprenem arriben a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero per a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 Utilitza materials d'aprenentatge de llengües gratuïts disponibles a les biblioteques i d'altres materials recollits a la web d'Aprenem, www.aprenem.bloc.cat. Els tallers aprenem es realitzen a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer de Galicià número 16 i hi haurà un grup de matins i un grup de tardes. Les presentacions es van fer ahir dilluns en horari de tarda i avui s'estan realitzant en horari de matí.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 des d'aquí sóc com un nen que no entén el que passa oh, oh, oh, oh, oh, oh. des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella I tal com us informàvem, doncs, continuar la reurbanització i millora de la plaça de la Mainada al barri de Navas. És per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Navas, el senyor Albertis Iserte. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns com es preparen aquests últims de detalls per, bé, per tenir la, la plaça de, de la Mainada. Bé, bueno, eh, podem dir que la part central de la plaça s'ha aconseguit que sigui completament plana, uh -huh. que és allà on estan situades els jocs pels nens, uh -huh. i tot el terra és de goma, vol dir, és una espècie de cautxo, perquè els nens, si cauen, no prenguin mal. Uh -huh. Estan situats tots els elements per jugar, uh -huh. amb una tanca de barres de ferro, uh -huh. per la seguretat dels nens. Uh -huh. També hi han situades ja els bancs i les cadides. Uh -huh. Llavores eh, han construït uns pererres de ferro uh -huh. eh, per situar plantes i flors que donguin la sensació d'un espai de, de natura. Uh -huh. eh, podem dir que l'alluminat també està, està situat i ja, només falta posar-lo en marxa. Uh -huh. I avui mateix em fa l'efecte. Eh, uh -huh. Jo he passat jo he passat fa una estona uh -huh. i ja estaven portant els arbres que han d'anar envoltant uh -huh. la plaça, Eh, perquè a l'estiu hi hagi una mica de protecció del sol, uh -huh. del, del sol. Llavors també la vorera de la dreta pujant de mar uh -huh. del carrer Vizcalla uh -huh. eh, han fet la mateixa dimensió i uh -huh. també situen els mateixos ferros i també hi hauran un parell de parterres amb flors que suposo que la plaça quedarà, quedarà molt maca. Uh -huh. És a dir, que s'està treballant força per tal de tenir el més aviat possible la plaça de la Mainada a disposició de tots els veïns i veïnes. No? Jo, jo, diria, jo diria que el que veig últimament que queden per pontar quatre arbres i quatre plantes, quatre flors, mm. jo diria que en pocs dies això podria estar, podria estar en marxa. Ara, que, mm. quan la inaugurarà l'Ajuntament, això el ho desconec, però és... suposo suposo que aniran de pressa perquè... Eh, amb el temps que s'ha tardat a construir aquesta plaça per diferents motius que en molts, molts moments no, no, no, no era culpa ni de, de l'Ajuntament ni dels veïns quan es va construir el pàrquing i el pàrquing va quedar a mig fer perquè l'empresa va cabrar, pues, clar no, no, no podem culpar ningú però jo crec que haurà volgut la pena esperar tot aquest temps que hem estat esperant perquè per lo que jo veig queda una plaça molt maca, molt ben arreglada també ens han dit que hi haurà un espai per manteniment físic de les persones grans. No? Sí, sí, ja està, està situat. Tot això està situat. No es veu perquè ho tenen tapat, naturalment, uh -huh. però, però està ja tot, tot situat. Uh -huh. Pràcticament, sembla que aquest matí hem començat a plantar, a portar arbres. Això també ha, ja pot dir que entre els arbres i les flors pràcticament és el, el, final, el final de la plaça. Uh -huh. Tot el, el desnivell que hi havia Aquí hi havia, de cara a Concepció Arenal, mm. han fet també quatre separacions en barres de ferro, mm. amb el qual aniran situat una sèrie de plantes de verdes i una sèrie de plantes de, de flors, amb la qual el, els cotxes que passin per allà doncs, donarà una sensació molt diferent a que era la, la plaça. Vaja, molt... mm. Ha costat, però s'ha aconseguit. Doncs això ja, això ja és positiu, no? Home, sí, sí, la veritat, és que sí. El sí, també El que també hem de dir és que hi havia la possibilitat de fer un aparcament a sota de la plaça, no? Bueno, això es va desestimar, però mm. va, es va desestimar, segons la informació que nosaltres tenim, pels mateixos veïns. És a dir, que els veïns també han tingut molt a veure amb sí, aquesta rehabilitació. Sí, sí, sí. sí. El, pàrquing, el pàrquing pràcticament ha portat el que aquesta plaça no fes abans perquè tampoc és una cosa molt complicada, ni és una plaça gran que s'hagi de fer un projecte molt, molt important, és una plaça normal i corrent, més aviat petita que gran, però que vaja, jo crec que queda molt bé i és una cosa més que tenim al barri i que a poc a poc anem millorant aquest barri. El que no sé si sabíeu és que demà a la tarda eh, es pensa portar a terme treballs de frasat, aglomerat, pintat de la senyalització a la Concepció Arenal... Mm. Sí... Sí, sí, sí, sí. També es mantindrà un carril de circulació de 4 metres a Concepció Arenal, o sigui que s'està realitzant encara aquestes últimes coses que falten per... per la plaça.: Sí, sí, home, tenen, tenen les casetes, tenen el material, tenen tot per al mig, però uh -huh. clar, és que ara estan treballant en la, la part baixa de la plaça, que és on, on, on passa Concepcional, precisament. Uh -huh. Llavors, aquí hi els camions, que ara, jo crec que aquest matí han descarregat, m'ha semblat que descarregaven els arbres, uh -huh. i, vaja, suposo que els veïns estaran, estaran contents. Mm -hmm. Encara que no, hi... no tothom està content, perquè és molt diferent comploure tots. Vull dir mm -hmm. que... Això nosaltres ho, ho veiem quan fem la Festa Major, també que <laughs> per més voluntat que poses no sempre plou el gust de tothom. Però Podríem dir que la plaça de la Mainada, de cara a la propera Festa Major, podria ser una d'aquelles places on es pogués fer, realitzar actes, no? Bé, bueno, nosaltres, per, per, comploure, per comploure tot el barri, mm. ja l'any passat, i aquest any el correfoc, en lloc de fer-lo sortir de la plaça Ferran Reyes, ja aquests dos anys ha sortit d'aquí dalt, de la plaça de la, de la Mainada, per donar una miqueta més d'ambient. Però, clar, naturalment, si està arreglada, pues l'espectacle serà, serà més agradable. Sí, a nosaltres, nosaltres ens han dit que aquest divendres doncs, ja podrien estar acabades de manera definitiva les feines de la plaça de la Meneda del carrer Viscaia. Jo diria que sí. O sigui que podem estar tranquils de que sí, aquesta, sí, sí, sí. aquesta obra ha anat bé. Tot, tot el que és d'obra està fet. Ah. A ser, voreres, eh, eh, eh, postes de, de, de, de senyalització, il·luminat, eh, tot, tot això està muntat. Vol dir Ara només queden les quatre coses de jardineria que, que veig que ja ho estan muntant, vol dir que ah. en pocs dies això es posarà en marxa. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... No, no, al contradi, donar, donar gràcies a l'Ajuntament per, aquest, mm. per aquesta demanda que hem tingut tant veïns com l'associació durant molt de temps mm. i que sabem que no per culpa d'ells, repeteixo, s'ha retreçat el, el projecte que, que, hi havia, que hi havia per fer. Mm. També hem de tenir en compte que eh, amb aquests anys que estem passant tampoc es compta amb els diners que teníem l'any 2006 o 2007 per fer coses. Mm. Era, era més fàcil poder fer coses, ara no és tan fàcil. S'han de fer uns pressupostos i... Uh -huh. Però vaja, el motiu no era aquest el que s'hagués adreçat la plaça Laminada. Uh -huh. sí. Molt bé, doncs esperem que pugueu gaudir tots els veïns i veïnes de Navas d'aquesta nova plaça que a partir de divendres sembla que ja estarà tot enllestit. Sí. I que doncs pugueu, doncs, disfrutar-ho amb tots els veïns i veïnes. Molt bé. Doncs que bé. vagi molt bé, Albert. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a, adéu, a nosaltres. Adéu, adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Cal destacar que aquest divendres acabaran de manera definitiva els treballs d'urbanització de la plaça de la Mainada del carrer Viscallà perquè els veïns i veïnes en puguin gaudir d'aquesta plaça que els hi ha portat doncs, molta feina doncs, portar-la a terme. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. No penso per el temps un altre cop. No vull parlar més del tema, Pull cautim la me pacient i de la mica que ens espera.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 Doncs hem de dir que continuar el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de l'Ajuntament per al proper curs 2014-2015 i la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripcions admeses a cada escola amb la puntuació provisional doncs, es farà precisament avui. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Anna, que és la responsable de l'escola Bressol al tren d'aquí del barri de la Trinitat Vella. Molt bon dia, Anna. Hola, bon dia. Doncs és, doncs és així, no? Uh, ja ja s'ha publicat provisionalment aquestes preinscripcions. Sí, de fet, avui les famílies que van posar un telèfon mòbil a la preinscripció han rebut un missatge uh -huh. i els han informat sobre la puntuació que, que tenien conforme a uh -huh. la sol·licitud que van fer i, i els hi han donat el número de barem. Molt bé. Un número aleatori. És a dir, que ara hauran d'esperar... Uh, demà... Que el llistat dels infants admesos de manera definitiva doncs, serà el dia 10 de juny, no? Sí, efectivament, que tornaran a rebre un missatge o, si no, en el cas de que no el rebin, també poden passar per l'escola uh -huh. a mirar el llistat. Mm, I ara, en aquests moments, eh, quantes, quantes famílies hi apuntades? Doncs, mira, de referent a l'oferta, uh -huh. que, que teníem, ara ni ha set famílies apuntades, de nens d'un a dos anys, que són els mitjans, que diem nosaltres, hi ha 36, Mm -hmm. I de grans, de 2 a 3, hi han 23. Ah, bé. Mm. És a dir, que ha augmentat una mica respecte a l'any passat. Sí, ha augmentat bastant. Sí. De fet, som l'excepció que confirma la regla una mica. No? Mm -hmm. Hi ha hagut altres escoles del barri que han, han baixat una miqueta més la preinscripció, però el nostre cas ha pujat. Això, és, això és positiu, no? Suposo. Això és positiu, sí, sí, és molt mm -hmm. positiu. Sí, sí. perquè les escoles de la ciutat les escoles bressol municipals de la ciutat eh, el que teniu és edats compreses entre 4 mesos i 3 anys sí, des dels, a partir dels 4 mesos fins als 3 anys i això vol dir que ha augmentat la població eh, respecte als 3 anys aquí en el barri de la Trinitat sí, ha augmentat força també la, la població i sembla que la cosa està anant a millor, no? el fet mm -hmm. de tota la crisi que estem tenint i això, mm -hmm. sembla que que la cosa va prosperant. Esperem, a veure, esperem. Doncs sí, evidentment, el regidor d'Educació, el Gerard de ja ens va dir que des de l'inici del mandat es va oferir més places públiques i, clar, ha augmentat també l'atenció als serveis que s'oferiran des de les escoles Baraçol, no? Sí, sí, sí. De fet, nosaltres ara som una escola on podríem tenir nou aules obertes, però només en tenim vuit. Uh -huh. I per aquest curs s'ha ofertat bueno, les nou aules. I de fet, estem gairebé gairebé que, que les omplim. De fet, les obriríem les nou aules, no del, uh -huh. tot, no del tot plenes, però sí que s'obririen pel curs ben, vinent. Molt bé. Doncs si voleu afegir alguna cosa més... No, de, ja està. De fet, hi ha les famílies que no han fet la preinscripció, uh -huh. però que estiguin interessades per venir al curs vinent, que s'apiguen que a partir del 18 de juny poden passar per l'escola en el cas que hi hagi fer la llista d'espera en el cas que hi hagi vacants. Uh -huh. Només és això. Perquè les famílies que han anat directament a l'escola Bressol, a conèixer-la... Sí, van anat... fer un parell de dies de portes obertes, uh -huh. una a les 3 de la tarda i l'altra a les 5, i van venir famílies on van poder veure l'escola uh -huh. i els vam ensenyar com va el funcionament, el, bueno, els preus uh -huh. i els horaris, i, i llavors a partir d'aquí ja es va obrir el procés de preinscripció. Uh -huh. Doncs estarem atents a veure aquest augment de població aquí al barri de la Trinitat Vella que puguin gaudir també de la seva escola Bressol, no? Sí, de fet s'hi estan tots convidats i mm -hmm. vulgui venir. D'acord, doncs Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que vagi molt bé aquí al tren. Igualment, gràcies, Vinga. bon dia. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar ara mateix amb una de les responsables de l'escola Brasol al Tren, l'Anna, que ens ha informat, doncs, això, que eh, ja, ha, ja la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripcions admeses a cada escola amb la puntuació provisional, doncs, s'ha fet avui i, i també s'ha fet aquí al, al barri de la Trinitat Vella a través de l'escola Brasol al Tren. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara! Si et mirar, dò mirar Fixa-me-na Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. I atenció perquè tal i com us dèiem doncs comença aquest divendres la festa major del barri de la Trinitat Vella i volem parlar-ne amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d Esquadra, d'aquí de Sant Andreu. Tenim amb nosaltres a en Jordi Ruiz, que és eh, també mosso d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui ens agradaria parlar de la col·laboració dels Mossos amb les festes de, del barri, no? Sí, molt bé. Eh, dintre de Mossos també tenim l'opció de col·laborar, amb, bueno, col·laborem en totes les coses que ens demana, mm. però especialment fem menció a totes les festes del barri d'aquí de Sant Andreu, mm. Fins ara hem col·laborat amb la festes de Naves, amb la festes de Bon Pastor. El que oferim sempre a nosaltres és exhibició de vehicles. De tant en tant s'ha fet alguna exhibició de gossos que tenim especialitats amb drogues i artefactes explosius. Però aquí a Sant Andreu, com que hi ha tanta demanda de tants barris, doncs és pràcticament impossible. Això fora de comarques sí que es fa, però aquí a Barcelona és pràcticament impossible, com deien. Doncs el que fem nosaltres és portem un vehicle, una furgoneta gran, d'aquelles que porten els de l'ordre públic, un cotxe i una motocicleta, llavors tothom que vulgui pot pujar a dintre remenar-la, posar les sirenes parlar pel micròfon mm. i és una manera d'apropar-nos a la ciutadania perquè veiem que no només estem per denunciar mm. i quan toca fer garrotades no? doncs que estem per ajudar i per col·laborar amb tota la gent. De fet, aquí a la Teletrat fa dues setmanes o tres setmanes que sí. vam estar allà col·laborant quan es van fer les de civisme Exacte. i vam aportar una... Un, una furgoneta, un cotxe, una motocicleta i la veritat és que la gent està molt contenta mm -hmm. i ajuda que com a mínim t'apropin els nens que estiguin allà parlant amb ells, es posen la teva gorra es fan una fotografia i no et veien com la policia dolenta represora que, que els pares tenen la imatge encara no? que es conegui millor la feina que fan els d'esquadra a nivell de tota les... la, la ciutat, dels barris sí. mm -hmm. doncs això és important i més tenint en compte doncs, que les festes majors doncs ara ja toca és, és, és època de totes és època, no? sí, sí. Sí. Sí. doncs com deia també aquest matí precisament ens hem ajuntat amb la comissió de festes, hem fet una reunió d'aquí de la Trinitat mm -hmm. ens han passat el programa de festes i des de Mossos eh, el patrullatge farà igual totes les festes que tots els barris com sempre, el que passa que sí que tindrem especial mansió per exemple les nits quan hi ha una mica més de concerts alcohol algun tipus de substància també i llavors ens, no estarem allà fixes però farem presència perquè hi hagi una mica més de, de control que la cosa no es desmadri perquè aquí de tant en tant hi ha problemàtiques amb l'alcohol i que si a un li agrada com toca un que si a un li toca sí, sí. no li agrada doncs tenim aquests petits problema però que, bueno, que no intensificarem rei, que es... desitgem que totes les festes de desenvolupin sense cap tipus de problemàtica i que si venim que sigui per col·laborar amb ells, ah. no per resoldre problemàtiques. No? Ah. Que és la... Això és bo, no? que es conegui la part positiva també. Clar, dels de... Mossos, per això sempre ah. oferim la nostra presència, perquè a veure a les nits no ho farem perquè allà no pugi ningú a un concert, però pels matins sí, o a les tardes sí que fem la bona, presó, la bona acció com si diguéssim nosaltres i estem allà doncs, ajudant a que vegin com, com treballem els Mossos, qualsevol pregunta que ens facin i a poder pujar amb el cotxe que no sigui detingut. No? Com a mínim que vegi que també pot tocar les sirenes sense que, sense que vagi detingut en el cotxe. I hi ha algun dia en concret que estareu vosaltres aquí? A Aquest any la Trinitat sempre havíem col·laborat amb les festes, però aquest any com ha coincidit les taules aquestes de civisme que fa dues setmanes que vam col·laborar amb la Junta s'ha decidit aquest dematí que, que no feia falta la presència diu si fa dues setmanes que heu vingut però que, bueno, que nosaltres portem cinc anys col·laborant amb l'associació de festes d'aquí de, de la Trinitat Vella i aquest és el primer any que no ho fem i ara eh, la propera festa major de barri en aquest és la de Congrés setembre, Congrés al ja setembre. perquè la de Sareren no, que ara mateix no recordo tim si barris és el final de novembre que coincideix l'última setmana l'últim cap de setmana. Sí, però com que, com que la de Sagrera Fan d'or, la festa de la primavera o la festa del de pròpiament din del barri, sí. a qualsevol de les dues hi col·laborem sempre. La que ens demanen allà anem. doncs això és bo. Sí, sí, la veritat és que no ens conegui, ja en dèiem, la faceta de denunciar a la gent ni, ni quan toca fer garrotades o ara que sortim que anem retirant les taules aquestes del referèndum, que sempre som els dolents, els Mossos, que ens vegi la cara amable també que tenim. Sí, sí. Ma, això ja, ja, ja és positiu ja tenir un en compte i evidentment que els Mossos d'Esquadra doncs, donin a conèixer a la societat aquella tasca que, que porteu a tema, mm. no? Sí, sí. que no totes són detencions no Claro no, i detencions que el 99% de la nostra feina són tema assistencial a la gent mm. que l'1% són detencions i esperem que no pugi que sigui sempre l'atenció la, la, a la gent i ajudar-los molt bé doncs, Jordi Ruiz, si vols afegir alguna cosa... No, ja està, només que això, que desenvolupin molt bé la tasca, que farem tota presència, com a totes, aquí, per qualsevol cosa que tenen el nostre número de telèfon, l'associació, per demanar-se qualsevol cosa, i el que ens demanin, allà estarem per ajudar-los. Molt bé. D'acord, doncs, com ja hem dit, avui hem parlat amb en Jordi Ruiz, que és pertany a l'Oficina de relació amb la comunitat del Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu, i que esperem que tots els veïns i veïnes doncs, que tinguin una bona festa major que ja comença aquest divendres, aquest divendres. Mm -hmm. i que val la pena doncs, que sortin tots al carrer a disfrutar-les i a gaudir-ne. Molt bé, que vagi tot molt bé i moltes gràcies per deixar se col·laborar la vostra ràdio. Vinga, doncs que vagi molt bé, ara fem una pausa i tornem. Cada tarda, per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs en dir que ahir dilluns van començar les obres de construcció de 46 habitatges de protecció al barri del Bon Pastor. Es tracta de l'edifici F2, el tercer i últim, en el definitiu, ja d'edifici que forma part de la tercera fase d'edifici de la remodelació del barri en què també es preveuen doncs, 41 places d'aparcament. I perquè ens en parli, tenim, doncs, d'altra banda, del fil telefònic a un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Bon Pastor, en Josep Maria Faldo. Molt bon dia. Bon dia. Doncs era així, no? Ahir dilluns ja van començar les obres. Sí, ja van començar. Mm. Tenim, eh, finalment van començar les obres del tercer bloc. Que és l'últim. Finalment, sí, de, de la tercera fase. Hi mm. ha... Ja hi havia planejats tres, tres blocs i aquest és l'últim dels tres, i ens ha costat moltíssim que l'Ajuntament uh, definitivament el fes, molt, molt, ens ha costat moltíssim. Uh -huh. Però definitivament ja ha començat. És un pressupost d'uns 4 milions 200 mil... No, 4 milions i poc d'euros de uh -huh. i el fa l'empresa Comsa i sí, sí, és uh -huh. estava al patronat de l'habitatge li faltava trobar el diners per poder-ho fer, de, el, uh -huh. diguem, el crèdit que finalment es va aconseguir al Banc de Santander i, i ara es pot dir cap endavant. Uh -huh. sí. De fet el que hem de dir és que està previst, bueno, ja tenim una data d'inici, la, la data d'acabament és a finals del 2015, no? Sí, més o menys, a veure, la, la idea era que eh, tots tres blocs acabessin igual perquè aquest era el més petit, però els altres dos ja van molt avançats i aquest. Mm. ja veurem quins problemes hi haurà després a l'hora de fer els el sorteig per per veure qui li toca un o qui li toca un altre. Això serà una mica un problema perquè dos suposo que estaran acabats més aviat i aquest tercer anirà una mica més enrederit. Mm. És a dir, haurà de fer un sorteig entre la gent? No sé, no sé com ho faran. Mm -hmm. No sé com decidirà el patronat, però vaja... Mm -hmm això ha sigut un, un problemet afegit uh -huh. el que sí que podem dir és que el rellotjament d'afectats de la quarta fase doncs, serà el proper que es posarà en marxa això. sí, nosaltres fins ara amb el patronat de l'habitatge de Barcelona havíem estat treballant amb la idea de que no hi hagués temps d'interrupció entre una fase i l'altra uh -huh. per cert, aquest, aquesta tercera fase uh -huh. hi ha s'havien contractat els arquitectes i els arquitectes havien fet els projectes i estaven aprovats a finals del 2009, mm -hmm. fixa't, si ha passat temps. No Des de finals del 2009, que això ja estava, um, els projectes ja estaven fets. Mm -hmm. El que passa és que, bé, bueno, fins que no van acabar la, la de recol·locar tota la gent de la segona fase, no es van poder enderrocar a les cases i per tant construir a sobre. Mm. això s'hagués pogut fer al setembre del 2011, o sigui que portem un enrediment de, mm. pràcticament aquest bloc, 3 sí. anys. 11, 12, 13, 14, 3 anys o dos anys i mig. De fet, el... no... sí, sí, digues, digues. a l'edifici faU 1 segons tenim entès, van començar l'estiu pesat, no? Sí, clar, perquè, a veure, l'Ajuntament no... No va tenir gaire interès en tirar-ho endavant, això. I amb un problema de trobar crèdit per, per fer-los, doncs el, pat el, diguem, el, el patronat va arribar on va arribar. Però el que nosaltres demanàvem és que l'alcalde s'impliqués i busqués la, el finançament d'aquests tres blocs. Mm. I no ho va fer, no ho va fer. Va ser, finalment, el patronat qui, qui ho va haver d'enllestir de, i, clar, va trigar més del que hauria trigat si l'alcalde s'hagués posat uh, manos a l'obra. Això és, uh -huh. li hem retret molt i molt, molt, molt, perquè vam haver de reivindicar-ho, vam haver de, vam, vam al, al, al plenari, vam estar... Bé, bueno, vam uh -huh. fer mil coses perquè l'Ajuntament s'ho una mica més seriosament. Uh -huh. Portem molt endarreriment Aquest, aquesta tercera fase, que podia ser la que més aviat s'hagués pogut fer perquè estava tot molt ben preparat ja, mm. doncs anat molt, va molt a poc a poc. Mm -hmm. Esperem que a partir d'ara ja no hi hagi més endarreriments i més problemes doncs sí. i que això vagi ja com ha d'anar. Perquè aquest tram que, que que ha començat ara les obres, eh, substituirà 784 cases barates, no? No. Uh, no, no, no. Són 100... 140, em sembla que són, no, mm. o 160. 160. Mm. Són 60, 60 i 40, uns 160 mm. habitatges, més o menys. Mm -hmm. Perquè un bloc el, són uns 60 habitatges, l'altre 60 i l'últim, aquest, 40, que és el més petit. Mm -hmm. mm. I des del 2006, doncs, que s'està contemplant el que... Ha no, a les... 2009, de final del 2009 i el projecte ja estava acabat. És dir, que passa és que, clar, una cosa és que el projecte estigui acabat i després, clar, s'ha de reco·locar la gent s'han de derrocar les cases i s'ha de deixar el terreny preparat però vaja, això a l'estiu del 2011 ja s'hauria pogut començar vull dir, estiu qui diu estiu, diem setembre quan el setembre va haver el problema del, del finançament va haver un canvi d'ajuntament va haver un problema de finançament i després, doncs, no es van posar les piles penso jo jo, particularment, uh -huh. l'alcalde hauria d'haver arremangat una mica les mànigues i posar-se a treballar amb, amb, amb aquest tema. Uh -huh. I també s'està treballant en la urbanització dels entorns d'aquests de, mmm, nous, no, sí, nous edificis d'acord amb el districte i els veïns, no? Clar, clar, perquè la idea de, de sempre de la remodelació és que quan una fase estigui acabada també s'hagi eh, urbanitzat. Perquè al barri del Baró de Víber van trigar. Llavors, amb l'experiència que teníem al Baró de Víber, aquí ja l'any 2003, va mm. arribar un acord amb l'Ajuntament i un compromís en què si, si un bloc que estava construït zona urbanitzada. És dir, voreres, eh, carrers, claveguer, clavegueram... Mm. Perquè cal pensar que el clavegueram i, la, i també va la recollida neumàtica d'escombreries i tot això que encara no s'ha posat en marxa, que això és un altre tema s ha fet una inversió in, molt important amb la recollida neumàtica d'escombreries i no es posa en marxa que és un altre dels temes que tenim pendència amb l'Ajuntament uh -huh. D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte Sí, és local d'aquests pisos els locals d'aquests pisos que uns són Uh, estaven destinats a l'escola d'adults i uns altres al casal de la gent gran sí. i bé, l'Ajuntament, he de tornar a dir-ho, no ha anat encara a buscar els locals del patronat, que el patronat se'ls cedeix perquè uh -huh. l'Ajuntament se'ls cedeixi a la Generalitat i pugui fer l'escola d'adults. Uh -huh. uh, l'escola d'adults està pendent de que l'Ajuntament parli amb el patronat, que el patronat ja està d'acord però també hi havíem parlat però no ha anat encara mm. i per tant no han cedit, al... no ha cedit els locals a la Generalitat mm -hmm. i això vol dir que pel proper curs serà complicat que la gent de l'escola d'adults tingui locals nous mm. i encara segueixin en barracot de fa no sé quants anys mm -hmm. per... poc interès per part del, del senyor regidor i de l'Ajuntament d'agilitzar aquest tema, uh -huh. i això doncs, perjudica molt el que és l'escola d'adults, molt, complica molt l'existència d'aquesta escola. Uh -huh. Bé, doncs estarem pendents a veure què és el que passa i ho puguem doncs, comentar a través d'aquests micròfons. Moltes gràcies. Doncs, molt Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies novament per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que vagi agilitzant cada vegada més la, la construcció d'aquests equipaments, no? d'aquests habitatges. Sí, sí. Estem desitjant que es facin perquè no només són habitatges, sinó que són també equipaments mm. i estem, estem, estem esperant que ho facin. D'acord, doncs, si et sembla, ens retrobem en una altra ocasió. Molt bé. Que Moltes vagi gràcies. molt bé. Vinga. Adéu, Adéu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs el que ens manca ara mateix són uns 10 minuts per acabar el nostre programa d'avui, fem una pausa i tornem.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 Perquè era sota el cel de gener, prop del mar de marmerat. I no podíem dir no a cap nit ni a cap llit. Una sensació interna de confort. T'estimo i t'ho dic, invoco el meu jo més pur. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica els tallers Aprenem arriben a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. I precisament tenim a l'altra banda del fil telefònic el bibliotecari de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero, el senyor Sergi Traper. bon dia. Hola, bon dia. Bueno, soc el, soc el Pepe eh, que estic portant el, que portant el tema dels talles Aprenem. D'acord, doncs parlem amb el Pepe, a veure què és el que ens pot dir sobre aquest intercanvi lingüístic que es diu Aprenem, no? i que es du a terme des d'ahir mateix, que es va, fer, es va començar la presentació d'aquest projecte a la biblioteca. Sí, ahir a la tarda i aquest matí hem fet una mica la presentació amb persones que ja teníem inscrites, que s'havien apuntat, he uh tratat -huh. una mica al programa, que és això, que és el intercanvi de llengües, uh -huh. mica és, eh, sobretot basa, basat en, en la parla, basat en, una miqueta en el mètode de les mares, per dir-ho així, no? una cosa uh -huh. pràctica. És a dir, que ha tingut afluència, no? Aquesta... Sí, sí, sí, Ha, ha cridat l'atenció dels veïns i s'han sí. acusat a la biblioteca. Sí, de moment sí, tenim 13 persones apuntades uh -huh. entre, matí, entre matí i tarda i, bueno, pues com vuit o vuit idiomes que ja comencen a fer a fer-se l'intercanvi i més uns altres que hi ha possibilitat que, sen, que tenim oferta per ensenyar altres idiomes, uh -huh. però bueno deu que ja començaran a funcionar ja. el que sí que podem dir és que les inscripcions ara mateix són obertes a tothom eh, exacte ara. i que és totalment gratuït també eh, és el, la seva gràcia diguem és una miqueta aquesta, que s'intercanvi de coneixements per uh -huh. dir d'alguna manera ells una mica des de la biblioteca posem l'espai, posem el, el suport, l'ajuda i ells s'autoorganitzen. organitzen uh -huh. eh, els materials I... inclús eh, tot es ser una miqueta és uh -huh. un programa que està en un eh, està en un bloc eh, que si uh -huh. buscar per Google aprenem Sortiran dos aprenents, potser, i hi ha un que és una associació eh, d'ajuda, i un altre que és d'intercambi lingüístic. Mm -hmm. Allí hi ha tots doncs, els tallers que existeixen a Catalunya, la metodologia, els materials que es fan servir... Mm -hmm. Per això és important, no? Perquè el que, el que aconsegueix una mica és que tots els ciutadans hi participin i formin una mena de cohesió social a l'hora de doncs, aprendre aquests idiomes, no? Sí, una mica l'objectiu és aquest per una banda, pues, això que és, és gratuït que és intercanvi, no? que és sense fer servir els diners diguem, no? i avui en dia és important és això la situació mm. que tenim i una miqueta l'altra que deies tu també no? fomenta pues, la cohesió mm. en el nostre barri que hi ha diferents comunicats no? sí, i això doncs, pues, provoca una miqueta el contacte directe al barri de sí, Trinitat i... Vella que tenim gent que parla àrab, gent que parla burdu exacte mm -hmm amb diferents certa manera, tradicions culturals, pues, d'alguna manera se supera i es provoca això que deies, la, co la cohesió i la integració. Perquè aquesta activitat arribarà al barri de la Trinitat Vella, però no sé si eh, sorgeix d'alguna altra experiència que quasi també collat no? a, algun altre, a algun altre lloc, a alguna altra biblioteca. Sí, sí, està funcionant molt en, en, en el que és en Barcelona, en centres cívics, mm -hmm. eh, a Cotxeres de Sants, al Parc Sandaro, de Biblioteques està a Col, Colserola i després està funcionant a, pues, a Santa Coloma, a Premià, t'ho dic de memòria, eh? I mm -hmm. tant, el que t'he dit, sí que trobareu pues, bastants, bastants, bastants on, on ja està funcionant, així, de manera consolidada, ballar. Per tant, què, què hem de dir als veïns i veïnes de la Trinitat Vella? Que s'acostionen a la biblioteca per, per conèixer una mica idiomes. no? Sí. Però de fer-ho d'una manera diferent és que és relacionant-se entre ells. Exacte, Exacte. Sí, que vol, sí. Sí, sí que es poden apropar i els donar-hi informació o mirar, mirar el blog i acabarà d'informar-se. Uh -huh. Ara es, es farien els dijous, el uh dia -huh. de matí i tarda civil mm. que està consolidat eh, per la tarda pues, ja eh, es pot aprendre pues, anglès, català castellà, francès mm -hmm. i al matí doncs, tenim ara anglès, castellà i català mm -hmm. Molt bé, sí. o sigui que ja ho teniu tot encarrilat per posar-ho en el més aviat possible. Eh, exacte mm -hmm. eh, una miqueta, bueno, potser ara ve l'estiu enxegarem ara i després doncs, el, després de l'estiu de l'agost al setembre, doncs tornarem eh, amb mm -hmm més força. El que sí que podem dir és que hi ha un grup de matí i un grup de tarda perquè aquella gent que vulgui, doncs, que no tingui cap problema a l'hora d'assistir. Exacte. Sí, mm -hmm. sí. Molt bé. Sí. Doncs, Beppe, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Molt bé, per a vosaltres. Que vagi molt bé. Molt gràcies. Adéu, adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si voleu aprendre qualsevol idioma doncs el que podeu fer és acostar-vos a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barberó, on us ofereixen aquests tallers, aprenem, en què doncs, el que es fa és una metodologia innovadora, tal com ens acaba d'explicar al PP des de la mateixa Biblioteca de la Trinitat Vella. Doncs ara el que fem tot seguit és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda, a veure si ens queden algun minut per poder comentar-vos alguna activitat o algun acte. Fins ara. cuando nocheche Molt bé, doncs parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero, que us ofereix una xarrada sobre l'esport en femení. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia, número 16, us oferirà demà dimecres a les 7 de la tarda una xerrada amb el nom l'esport en femení. L'entrenador d'un equip femení guanyador ens parla de la seva experiència, a càrrec de Nani Guiu, entrenador del club natació Sabadell i tricampió d'Europa de Waterpolo femení. Això es realitza la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero okay. i l'aforament és limitat.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 No us perdeu aquesta exposició produïda per la companyia Pusa Espectacles. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a les 9 mitja de la nit i dijous de 10 a 2 del matí de 4 a 9 mitja i l'entrada és gratuïta.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 Doncs veureu i sentireu de ben a prop el testimoni de vida de diverses dones. L'entrada és totalment gratuïta. Tornem ara cap a la Trinitat Vella perquè, eh, coincidint amb la Festa Major, Doncs el Centre Cívic de la Trinitat Vella acull l'exposició de fotografia el 30 aniversari de la piscina. Al Centre Estívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada de número 36, acull fins al 9 de juny l'exposició de fotografia 30 aniversari de la piscina. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies a la Verònica i també al Francisco Miguel. Ens retrobem demà a la mateixa hora que passa una molt bona tarda. Adéu-siau.